Не дожила до того дня бабуся Килина, щоб почути, як співає її внук, що був у своєму голосі таким схожим із прадідом Федором. У Львівську консерваторію Василь вступив одразу. Ще пак, і з такими даними йому не було рівних серед абітурієнтів. Муська знала, що в її сина велике майбутнє, але дуже боялася наврочити. Приїжджав зі Львова весь просякнутий українськими ідеями. Ніколи не дозволяв собі переходити на російську і зазнавав у Донецьку слави націоналіста Та муська бачила, що йому то байдуже Він не хотів своє життя зв'язувати із цим містом і сказав про це матері після першого півріччя навчання у Львові Мені байдуже до того, що думають або що говорять про мене в Донецьку Байдуже до всього цього суцільного совка, сказав матері Я тут не житиму, не бачу себе у цьому місті Муська тоді промовчала, бо цілком його розуміла. Сама все життя каралася тут, була наче біла ворона, і розуміла, як важко могло б бути її дитині. Він ніколи не любив цього міста. Змалку їздив у Карпати, у маєток на літо, і то були найкращі для нього дні. Коли повертався в Донецьк, почувався чи то скривдженим, чи озлобленим, і не дозволяв однокласникам говорити до нього російською. Ходили з братом чи не в єдину в Донецьку україномовну школу і не хотіли, щоб там їм нав'язували чужу мову. Йому ніхто ніколи нічого не нав'язував і мало хто з ним сперечався. Великий і сильний він не давав собі плюнути в кашу. Тепер її Василик у Мілані. Він співає в міланській опері. Співає головні чоловічі партії. Муська навіть їздила на один із спектаклів і була вражена своїм сином. Здавалося, ще більше любила, ще більше боялася. Раділа й сумувала водночас, але знала, що має її син іти до своєї мети, має здобувати світову славу. Сама колись так мріяла про всесвітню славу великого фізика, але не склалося. Теми її досліджень не тягнули до Нобелівської премії а щоденні клопоти відганяли від великих досягнень. Кажуть, не для жінки великі злети. Може й так. А якщо й для жінки, то необтяженою родиною, обов'язками перед рідними і близькими. То було пусте. Вона була щаслива в тих обов'язках, а велика наука залишилася для інших, необтяжених. Богдан і Валерія Басисті, переїхавши до Хорунжих, продали свою донецьку квартиру і віддали гроші на те, щоб купити помешкання в Мілані для Василя. Тих грошей, звісно, було замало. Федір мав на рахунку дещо, Григорій допоміг, і Василь купив квартиру в Мілані. Добре, що він у Мілані, думала мати. Якби був тут, то обов'язково пішов би на фронт. Бо він такий, відчайдушний і романтичний. Такі не вміють сидіти на печі. «Добре, що він у Мілані», – думала Музька. «Добре, що в Мілані». Там він організовує акції на підтримку України, збирає гроші і гуманітарні вантажі. Не сидить спокійно. Та все ж Василько в безпеці. У Музьчиному житті було чимало випадків, коли страх сковував душу своїми лещатами. Пам'ятає, як студентами їхали в колгосп на збирання цибулі, й у степу їх застала буря. Самотній автобус серед степової дороги здавався будинком серед прерій. Гроза шаленіла степом, громи з блискавками вдаряли зовсім поруч, на видноколі був ваніли далекі терикони. Лише вітер із шаленою швидкістю котив степом величезне і якесь, наче, містичне перекоти поле. Мусті на мить здалося, що то не перекоти поле, що то її долю вітер несе й волочить розгарячилою й вологою землею. Навколо апокаліптична картина, наче перед кінцем світу, ти в тій бурі самотнє перекоти поле. Від цього стає так моторошно, що хочеться заплющити очі й нічого не бачити, та гарикання грому не дає змоги цього зробити. Страх ще неоднораз скує її серце ланцюгами. Як тепер? Він кинув міланську оперу і пішов на фронт. У добровольчий батальйон. Він кинув Мілан і пішов у вокопи. Її Василько, її радість і її життя. Тепер її серце стиснено до розміру волоського горіха. У такому стані воно постійно. Вона щось робить у маєтку, але всі її думки там, на тому триклятому Донбасі, який несе їй лише прикрощі, лише переживання і болі. Василько.